Nou ja, vandag gaan ons vader leer oor wat met Mouché en Sephora gebeur het en wat hulle alles gedoen het vir vader. Mouché het ons nou met Sephora getrouw, toe hy dit kon recht kry, om daar die staf uit die grond uit te trek, die staf wat van safir gemaak is, wat oorspronkelijk van vader Yahweh afkom. Nou Sephora en Mouché het twee seens gehad, Die oudste se naam was Gersom en die ander een se naam was Elieeser. Nou dit het baie goed met hulle gegaan. Maar op 'n dag het daar iets snaaks gebeur. Moshe het vir sy skoonpa, sy vrou se pa, bokkies opgepas in die wildernis, allerlei soort diertjies, maar dit klink vir my dit was eerder klomp boklammertjies geweest. En van hierdie boklammerkies het afgedwaal van die groot kudde. En Moeshe het hulle achtervolg en hy het by die berg van Elohim gekom. Nou die berg se naam was Horeb. Nou die berg bestaan van dag nog. Nou as jy een baie geld het, dan kan jy soen toe vlieg met 'n vliegtuig en gaan kyk hoe lyk die berg Horeb. En toe Moeshe nou daar by Horeb kom, het Jave daar aan hom verskynd in een bos, en hy het die bos bekyk, want in die bos het daar ‘n vier gebrand, maar die vier het glad nie die bos uitgebrand nie, kan jy dit indink? Een bos wat brand, maar hy hou nie op brand nie, hy brand nie verder uit nie, hy brand net, jy sê net die vlammekie brand en brand en brand en niks gebeur verder nie. Nou Moshe was verstom oor hierdie gezicht, Dit is mos nou biekie snaaks, ne? Want waarom is die bos nie verteer nie? Hoe kom het dit nie uitgebrand nie? En Moeshe het nader gegaan aan die groot verskynsel, om dit beter te kan sien, en Jawe het toe na Moeshe geroep uit die rivier uit, en om beveel om na Egypte af te gaan, na Faroe toe te gaan, en dan moet hy nou met die Faroe praat, die koning van die Egypte, en vir hom sê, dat die Israelite uit sy diens uit moet kom, dat hy die kinders van Israel moet wegsteer. En Jawe het vir Moshe gesê, gaan, gaan terug na Egypte, want al daar die manne wat jou leven gesoek het, is dood. Amal wat jou wil doodmaak, is nou dood. En jy sal met Farouk praat, en vir hom sê, dat ek, Jawe wil he, dat hy die kinders van Israel uit sy diens moet uitsteer en toe het Yahweh vir Moshe geleer, om allerhande wonders en tekens te doen, so dat die Faroe en sy mense kan gloe, dat Yahweh vir Moshe gesteer het, dat hulle nie moet twyfel nie, en Moshe het na alles geluister, wat vader Yahweh vir hom gesê het, en hom beveel het, en hy het toe teruggegaan na sy skoonpaar toe, en vir hom vertel wat met hom gebeur het, en dat Yahweh vir hom een opdracht het. en, Sy skoenpa, Reel, het aan hom gesê, nou gaan dan in vrede. En Moshe het opgestaan om naar Egypte te gaan en hy het sy vrou en sy seens geneem en hulle het toe nou gegaan. En intussen het Yahweh ook aan Aaron Moshe se broer verskyn en vir hom ook gesê, gaan naar Moshe toe in die wildernis en help hom. En Aaron het toe gegaan En hy het Moshe gekry, en hy het om sommer een soen gegee, so bly was hy om hom te sien. En na Aaron het vir Moshe gesê, om sy vrou en sy kinders terug te stier, na hulle pa toe. En Moshe het ook so gedoen, so hulle is nou terug na hulle pa toe. En Moshe en Aaron het besluit om dan alleen die werk te doen wat vader vir hulle gegee het. En Moshe en Aaron het vroeg, vroeg, vroeg die volgende oogend opgestaan en hulle het naar die huis van Faroe toe gegaan en hulle het in hulle hande die staf van Elohim geneem. Julle onthou moes nou die staf wat van safir gemaakt is. Nee? En toe hulle by die koningse hek kom, was daar twee jong leeuws vastgemaak hulle is verskrikkelike groot leeuws, en hulle is met eistervoorwaard bevastgemaak, en niemand het ingegaan of uitgegaan na die koning toe, nie behalwe hulle wat die koning beveel het om te kan gaan. En as die koning nou besluit het dat die mense kan deerkom, en dan het hy die toordokters geroep, en dan het hulle allerhande toverspreke gesê, en dan het die leeuws nou teruggeval, en die mense kon deergaan na die koning toe. En Moshe en haar adem, het vinnig daar gekom, en toe hulle daar kom, toe hulle nou die leeuws sien, toe lig hulle hierdie staf van Yahweh op, teen die leeuws, en dit het hulle bevry. Die leeuws het so blij geword om hulle te sien, dat hulle gelijk het soos een hoekje wat blij is om sy baas te sien. En toe Farouw dit sien, toe was hy skoon verstom. Ek denk sy asem was weggeslaan gewees, want dit is seker die heel eerste keer, dat die leeuw soe iets gedoen het. En Faroe vraag toe vir Moshe, Moshe, wat verlang jy? Wat wil jy hee? En Moshe het om geantwoord en gesê, Jawe, die Elohai van die Hebreers, die God van die Hebreers, het ons na u toe gestuur om te sê, Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En toe Faroe hulle woorde hoort, word hy verskrikkelijk bang en hy sê toe vir hulle gaan lieverste vandag en kom morgen terug na my toe, dan kan ons oor hierdie angeleen nou praat en toe het hulle nou maar gedoen soos wat die koning die varu vir hulle gesê het en toe hulle weg is, toe laat roep die koning al sy toordokters en sy besweerders al die mense wat met syke goed te doen gehad het, laat roep hy hulle en hy sê vir hulle julle iets snaaks het nou gebeur, en hy vertel toe vir hulle van die hele story, en hy sê toe vir hulle, dier dat hulle hulle staf opgeef het, opgeleg het tegen die lews, het die lews losgemaak, en hulle het na my toe gekom, en die lews was ook baie blij, oor hulle, soos wat een hoinkie oor sy meester moet wees, as hy van bijvoorbeeld die werk afkom, of hy hom nou vir al lang rik nie gesien het nie, en beleem, die toordokter, die sê toe vir die koning, ach nee wat, hulle is niks anderste as net gewone toordokters, soos ons nie. Steer dan nou maar iemand om hulle te gaan haal, en laat ons hulle bykie op die proef stel, en bykie toets en kyk of hulle werkelijk syke goeie toordokters is. En die koning het toe so gedoen. En vroeg die volgende ochend, het hulle die boodskap gekry, Moshé na Arom en hy het hulle staf gevat en daar gaat hulle nou na die vare toe. En toe hulle by hom kom, toe sê hulle weer vir hom, So sê Jahwe, die Elohei van die Hebreers, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En die koning het toe vir hulle gesê, Maar wie gaan jylle glo dat jylle nou kamstig boodskappers van Elohim is en dat jylle dit op sy bevel doen en na my toegekom het? Gee eers van my een wonder of een teken in die saak en dan sal ek die woorde wat jylle gepraat het glo. En daar nou Aaron het toe verskrikkelijk vinnig gemaakt En hy vat toe hierdie staf van Jawe wat in sy hand is en hy gooi dit voor die farao en sy diensknegte neer. En toe hy hom so neergooi, toe verander hierdie staf in 'n slang. Kan julle dit indink? En die twee dokters het dit gesien en hulle het elke man sy staf gevat en ook op die grond gegooi en daar word almal se stawe slange. En die slang van haar Aaron se staf het sy kop opgetel en het sy bek oopgemaak om al die ander stave van die toordokters in te slik en toe William dit sien, toe sê hy, hierdie saak is so van die voortijd af. Enige slang sal sy maaikies inslik as hulle mekaar so kry. Daarom, herstel nou eers jou staf terug na een staf toe, laat ons sien, En as die staf dan die ander stawe in slik, dan kan ons praat. Dan sal ons weet, dat die gees van Elohim in jou is of nie. Anders is jy maar net te toer, dokter, soos ons. En na Aaron het gauw gemaakt, en het sy hand uitgesteek, en hy het die slang aan sy stert gevang, en hy het weer een staf in sy hand geword. Net een gewone staf, waar my mens loop, wat soos een kierie leidt en die toordokters het die gedoen met hulle stave, en hulle het elkeen sy slang aan die sterbeet gekry, en dit het weer stave geword, soos dit eers was. En toe hulle nou allemaal herstel het tot stave, het die stave van die aaron al die ander mannese stave ingeslik. Dit is mos nou iets die snaaks, want, Een stuk hout kan ons nie aan die houten inslik, nie het jylle nou al ooit soe iets gesien? Nee! Maar hier het dit nou gebeur, en toe die koning dit sien, het hy onmiddelik beveel dat hulle hulle boeken, geschiedenisboeken moet bring, so dat hulle kan sien of die naam van Javie miskien daarin is, by een van hulle afgode. En hulle het gesoek en gesoek en gesoek, maar hulle kon nie Javie sy naam daar krij nie want sien, Javie is nie sommer net een gewone afgod nie, oen nee Javie is die een wat die heel al geskip het, waar die aarde, die son, die maan, die sterre, die waters, die visse, die voels, alles wat ons die oogjes kan sien en nie kan sien nie, het ons vader Javie geskip, hy was nog daar nog lang voor al hierdie afgode van Egypte, maar hierdie koning Hierdie Faroe was so'n bieke arrogant gewees, want hy het nie vir Jahwe geken nie, En hy sê toe vir Moshem en vir Aron, Ek ken nie vir Jahwe wat jylle volk verkondig nie. En ek sal sy volk ook nie laat trek nie. En hy het toe vir hom gesê, Koning, jy maak een fout. Jahwe, Die El, die God van die Elohim, is sy naam en hy het sy naam oor ons uitgeroep sede die dag van ons voorouwers en hy het ons gestuur en gesê, ga na vare toe en sê vir hom, laat my volk trek dat hulle my kan dien. Daarom dan, laat ons lieverste trek, so dat ons drie dagreise in die wildernis kan intrek en daar aan hom kan slag, ons offers vir hom kan bring, en as jy ons nie wil steer nie, sal sy woede teen jy ontvlam, hy gaan vir jy baie, baie kwaad word, en dan gaan hy Egypte straf, en hy sal jy verslaan, met of pla of met die swaard. En Faroe het vir hulle gesê, vertel my nou van sy kracht en sy mag, en hulle het aan hom gesê, hy het die jemmele, en die aarde geskapen, die see en al die visse. Hy het die licht geformeer en die duisternis geskep. Hy het reen gemaakt, so die aarde kan nat word. Hy het die plante en die gras nat uitspreid. Hy het die adamiet, met ander woorde die mens, die bloosende mense gemaakt, as ook die diere, ja, en die diere van die bos die voels van die licht en die visse van die see, en door sy mond leef en sterf elk een. Ja, hy het ook vir u geskep, nog voordat hy gewete dat hy is, en die koninklike troon het hy vir u gegeef, van die Egypte, en hy sal u asem en die sel van u wegneem, en u na die aarde laat terugkeer, waaruit u geneem is. Met ander woorde, as vader nie wil heek, u moet verder leef nie, dan sal u sterwe, want hy besluit dit. En die vader word toe baie kwaad, en hy sê, wie onder al die afgoede wat daar is, kan dit doen? Nie een onder al die naties van die wereld, is daar nie een wat dit kan doen nie. My stroom is my eie, en ek het dit vir my self met ander woorde, alles wat ek het, het ek vir my self gemaakt, hierdie koning, hierdie vader, kon nie sien, dat vader Jawe vir hom so geseen het, met alles wat hy het nie, hy het gedink alles is maar net som in syne, en dit werk ons nie so nie maats, vader gee vir ons, wat ons het in die lewe, hy help ons daarmee, hy sien ons, en die koning van die Egypte, het toe nou vir Moshe en vir Aaron daar weggedryf, en hy het die werk van die Israelite nog vererger. Hulle moest toe nog harder werk, en dit het net baie erger met die arme mense gegaan. En toe Moshe dit sien, was hy baie hard seer, hy en Aaron, en hulle het toe na Yahweh toe gegaan, en het vir Yahweh gevra, Yahweh, hoe kom gebeur hierdie goed met ons volk? Waarom behandel hy hulle so slecht? En Javie sê toe vir Moshe, kyk, jy sal sien, hoe dier een uitgestrekte hand, en swaar pla, faro die kinders van Israel uit hierdie land sal steer. En Moshe en Aaron, het tis in hulle broers en die kinders van Israel gewoon. En die kinders van Israel het baie swaar gehad. Maar vader, Javie, het een plan gehad, vir redding vir ons mense. Nou, volgende keer, gaan ons bekie meer daar oor leer. Onthou, maaikies, dat alles wat ons het, is vader wat vir ons dit gee, wat so goed is vir ons, wat wil hee, dat ons geseen moet word. So onthou om vir hom dankie te sê, vir jou kos, vir jou kleren, vir die bed waarin jy slaap, vir alles wat hy vir jou gee, want hy Sorg vir syne, hy sorg vir sy kinders, vir wie hy lief is en moet het nooit ooit vergeet nie. Tot ziens!